دیرشم پارکی د سورہ ابس صاد ابتدان درس ته بسم الله الرحمن الرحیم ابس تنده مبارکی تریوکړو وت ول او اوړې دلئو ان جا اهل دا چراغل او دی نبی کریم علیہ السلام تاغڑند پھل تا علماء علی کلی یو حدیث د ترمیزی شریف کې مراغلی دی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنو چی پستر د الله حبيب عليه السلام تراغه او د سدینی مسلې ته پوش او د الله د حبيب سره د مشرکان او په غټو کسانو کې او مشر ناس ته او ایت دعوت او تبلیغ شورو د الله حبيب تمه لره رکھ دې ایمان راړي نو د سره نورم ډېر کشران او ما ته خلک ایمان راړي نو د الله حبيب پدی هرص او تمه او شفقت دل ته توجه نکا او اغله متوجي شو شي دي به ایمان راړي نور ابي كريم دا د محبت نडक عتاب رو لیکلو دا دې لوی جلیل القدر صحابي دي عبد الله ابن ام مكتوب په غو موکو کې د الله حبيب عليه السلام جهاد تته بعض مفسرین و دیار لسو موکو کې دا الله حبيب دې د ځان نفس خليفه فریحه مسجد نبوي کې نو دې دا الله د حبيب غائب والي حال کې به امامت کولا دمر لوی سړیو ها سوره ديار لسم کو کې د سپریخ هي دي توب امامت یا والک دړون امامت درست د بشر تی چې دا غسوک ساتلو والوي اغلوئی جماه ګند دې یاداسې دې یاداسې او دا د الله د حبیب علیه السلام سو مؤذن مو مؤذن د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نو نبی علیه السلام غترفته متوجه او بازه اهلی ملک دې چې مدینه کې وفات شو کوئی نه شهید شوه د قادسی جنگو و د پړ دوستو د مسلمانانو جنډله شکې چې وی وه او مسلمانان ماه سخکاره نه چې ټوکړ شیم که نه میدان ترغې پرضم نه د چا ور د خوړوندي او الله خپل کتاب کې ي چړون باېسهرج نه شته تا باې خجهات سفره دی د دو مال هم پته ده او که سکولې نشم شم د مسلمانانو ډله بړی رکم که اما صلید وی چا چې د چار ډاله در نه کانو د عین بی صاحب کی دی وجنه د بازي بی دینو مجالس او ډلی مزبوطول ندی پکار بخاری شریف کیو روایت راغل وي ولخ کر بر روان وی د کعبه شریفي د لړولو د پاره نوبیدا مقام تشروور سیږي بازي وی دا د مدینه منوره په منځ کې او د مکی مکرمه په منځ کې دا بهدا مقام دی ناغوی بهمکه را کاي ټول به په زمکه کې وردن نه شي نومل ممنین آیشي سو د قیر الله ها وي د اسلام قورمان څنګه په مک کې کې خو بازاری خلکوي بازاری خلک داسې لکه یو ځای صدا صداسې د خوا د بدو جلسه د او خلک راجمه شوي نو بعضې سړې غریف ش دغه په جلې سا زهبه به کې د خپلو بچود د پررهګومړی څ کوم څوک یې پکی ګاندی رای خرڅې کم څوک یې پکی چیپس خرڅ کم اوس هغه جلسو په زنده‌باد او مرداباد نشا سکی اغه خپل بچو پا اورو را په مخه کړي نه الله حبيب تو ایږي چې خدا بازارې خلک بوي وې دی به مورشه راز مکه راکاږي خو پرز د قیامت به خپل نیت مطابق وروچېږي هې کافر کافر دی او مسلمان مسلمان دی وې ګوره د غلط او خلق او ټولي دا تکلیف و رسول چې سم ورسله اللهم صل علیه نو ځلی وخت سړی دا نه وایي چې به یې ځخه غلط ټولي کینی متا هو ډله خو دې در نه کا کانا نو دا چې خلق او د صحبت نه دي مسلمانان سکي اته تماشه مکویا وای او ير سکار را راځي لړ شو لک تماشا خووب کو دا تماشا کا عادت جوړ شون لوی نقصانې بشي الله د زمون د بس و فااضتو کې د جاال چې را سرګن شي نو بعضې خلک به پهین یت ورځې چې زو لګ ته معاش کو نو بسته معاشه ې لکه د مکاتي د لرکهږې ځې وخت غورې سړی ته معاشلهلی خوښکار شو الله د زمون د ټولو د عاد جوړ ک د وړیګونه مجلس دی او که د ل دی. اوس تقریبا مجالس دا ډیر کم وی چې هغه د منکرات و نسوي د منکرات نه خالی وي نو بس د بعض مجالس و نسره علیحدگی اختیارول پکار دي دا ډیر لوی جلیل القدر صحابیو او د ته شهادت ملو د په غزوه قادسیه کې دیکې الله دا غي ذکر کوي عباسا و تولا تند مبارکی تریو کنیو و تولا اوڑی دلیو انجا اهو ال دا چه ور تڑند راغلیو ایس حجیب کتاب لیو وی قرآن دا عبون نمنا کئی دلتی دا آغا نم اعمام ذکر کو اخپن نمی ذکر نکو دا عرش والا دا آغا اوزر ذکر کئی زما هبهکه د دسترګې مبارک د دسترګې و تاسو په مجلس کېناې دعوت شورو ده نو د به دا سې نه کولخواغله خوڅخکار نه چې پس او سرهڅوک ناستې په پیش کو انجا ه اماما کسه د نوم پهځې داغ اعما صفت ذکر کو انجا ما دا چېغ ته سرهغلی ړوند راغلیو. کو لما ولیکلی دي و کې یو سړیسترګواله یو ګوري او دا اللهبي په او بل سکې دی او د دغ وخت ک ځان ته موجی کوول غواړي نو دا به بیا دبي ساوي اوسم داې دی یو ل نهوي شخص دی او پهڅ کې اخته دی ته غځانلهمه تووجی کې دا دب ګړلی چې که بیادهبي ادب داې چې سهکه چېغ او ګار شي نه ته به د خپله خبره وکې. دا الله د دو زر ذکر کو. ان جاء اهل الاعمى ذا چراغ لهد وي ثړوند ړوند راغلو و ما يدري ك الا الله يزكا او شي په کوتال رکی ديشي چه دپاخي ا دې اخره پاکه یې اما او یذکروا یا نسیت قبول کی فتن فہو الذکرہ نذ تب نسیت فائدہ ور کی اد کی زڑ کی درد او دے دژ د علم او د عمل پنیت راغ له او عذاب الخوبی پروا دے تاسو هغه به پروا ته متوجہ شویو چې سوک طلبگار دے ناغتا نمتوجه کی گئی ادلتا علماء یو مسئله ذکر کرده ورزنی خلق ده دین طلبگار وی زنی بی طلب ای نو بی طلبو لبم دعوت ورکی جی ده ایم طلبگار جور شی وی که دوارا جمع شوننو حق رومبی ده چا ده یو په طلب راغل بل بی طلب اده رومبی غمب ده چا که د طلب ده ده قرآن مسئله ده یو بی طلب اده او یو طلب یو راغله پدینیه چیزه قران زده کم دین زده او یو و دو پروانکه اغلم داوت ورکا وک دواره جمشول نو حق مخ کینه د طلبګار ده به طلب, طلب برستکه اب محروم نپریزی وډمبه حق ده چا ده او ی ذکروا یا نسیت وا خلیفتا فعه الذکر نو فائدور کی اغت نصیحت و صلى الله تعالی لا خير خلقه محمدن الی و